Озвучено Книжкова Хмаринка. Розділ 16. Частина 2. У реальній дійсності робота з винесення книжкової змії відрізнялася лише в двох аспектах від тієї, яку вона вже бачила у своїй уяві, і та різниця була дуже малозначущою. По-перше, половина команди містера Партриджа, яка складалася з двох осіб, виявилася не хлопцем, а дівчиною, міцною дівулею років двадцяти з гаком, і з кінським хвостиком кольору карамелі, який вибивався з-під фірмового кашкета бейсбольної команди Red Sox. По-друге, Лізі не могла собі уявити, як швидко буде зроблено всю роботу. Попри нестерпну спеку в кабінеті, не допомагали навіть три вентилятори, які оберталися на максимальній швидкості. Усі книжки були спаковані і складені в темно-синю вантажівку УМО, менш як за годину. Коли Лізі запропонувала двом бібліотекарям Зі спеціальних колекцій, які назвали себе, певно, напівжартома, подумала Лізі улюбленцями партриджа, випити чаю з льодом, вони з ентузіазмом погодилися і обоє випили по дві склянки. Дівчину звали Корі. Саме вона сказала Лізі, що дуже любить романи Скотта надто мощі, які вона нібито прочитала тричі. Хлопець був майком і він сказав їй, що вони дуже співчувають їй у її втраті. Лізі подякувала обом за їхню добрість і подякувала цілком щиро. «Вам, певно, сумно буде бачити, що тут стало так порожньо», – сказала Курі і показала своєю склянкою на сарай. Кубики льоду дзенькнули в ній. Лізі намагалася обминати поглядом склянку, але помітила, що крім льоду в ній було щось іще. «Трохи сумно, але й відчуття якоїсь свободи також», – сказала вона. «Я надто довго відкладала роботу з розчищення кабінету свого чоловіка». «Мої сестри допомогли мені. Я рада, що ми це зробили. Ще чаю, Корі?» «Ні, дякую, але можна скористатися вашим туалетом, перш ніж ми поїдемо. Звичайно. Через вітальню перші двері праворуч». Корі попросила пробачення і пішла. Неуважно, майже неуважно, Лізі поставила склянку дівчини за коричневий пластмасовий глек із холодним чаєм. «Ще склянку, Майк?» «Ні, дякую», – сказав він. «Ви, мабуть, захочете забрати звідси і килим, я думаю». Вона збентежено засміялася. Отож, він має не дуже привабливий вигляд, чи не так? Скот тут пробував фарбувати дерево, і не дуже вдало». Вона подумала. «Прости мені, любий». «Схоже на засохлу кров», – сказав Майк, і допив свій холодний чай. Сонце, туманне й гаряче ковзнуло по поверхні склянки, і на мить чиєсь око подивилося звідти на неї, як здалося Лізі. Коли він поставив склянку, вона ледве втрималася від бажання схопити її, і заховати за пластмасовий глек, туди, де стояла і перша. «Усім так, здається», – сказала вона. «Найбільше крові витікає, коли поріжешся під час гоління», – сказав Майк і засміявся. Вони обоє засміялися. Лізі здалося, що її сміх пролунав так само природно, як і його сміх. Вона не дивилася на його склянку. Вона не думала про довгого хлопця, який був тепер її довгим хлопцем. Вона не думала тепер ні про що, крім довгого хлопця. «Може, все-таки вип'єш іще?» – запитала вона. «Ліпше не треба, я за кермом», – сказав Майк, і вони знову обоє засміялися. Хорі повернулася, і Лізі подумала, що Майк також захоче скористатися туалетом, але він не виявив такого бажання. Хлопці мають більші нирки, більші сечові міхури, більші причандали, як мав звичай казати Скотт. І Лізі була рада, бо завдяки цьому лише дівчина скинула на неї дивним поглядом – коли вони від'їжджали з розібраною на складові частини книжковою змією кузові їхньої вантажівки. О, Вона безперечно розповіла Майкові, що побачила у вітальні та в туалетній кімнаті. Розповіла йому під час їхньої тривалої подорожі на північ до Менського університету в Ороно. Але Лізі не могла почути, що саме вона розповідала. У погляді дівчини не було, власне, нічого осудливого, якщо вже на те пішло. Бо спочатку Лізі не зрозуміла, в чому річ, і навіть поплескала себе по голові, подумавши, чи не впало її волосся десь на вухо, або відстовбурчилося, або щось таке. Потім уже згодом, після того, як поставила склянки з-під холодного чаю в посудомийку, лише ковзнувши по них поглядом, вона сама пішла до туалету і побачила там дзеркало, затулине рушником. Вона пам'ятала, що затулила рушником дзеркало на аптечці на горі. Добре пам'ятала як вона примусила погаснути те дзеркало. Але коли вона завішувала рушником це, Лізі не знала. Вона повернулася до вітальні і побачила, що дзеркало над камінною полицею також завишено простирадлом. Вона мала б звернути на це увагу, коли виходила з дому. Було збіса очевидно, що Корі просто не могла цього не помітити. Але річ у тім, що маленьке Лізі Лендон присвячувала тепер небагато часу вивченню свого віддзеркалення. Вона обійшла весь дім і виявила, що всі дзеркала, крім двох на нижньому поверсі, були затулені простирадлами, рушниками або, в одному випадку, зняті й обернуті до стіни. Два останні, які зуміли вижити, вона тепер також затулила, виходячи з принципу «обізвався грибом, лізь у кіш». Роблячи це, Лізі намагалася уявити собі, що саме подумала юна бібліотекарка в модному рожевому фірмовому кашкетику бейсбольної команди Red Sox, що вдова славетного письменника або належала до юдейської віри, або запозичила юдейський звичай жалоби, і що її жалоба досі тривала, що вона погоджувалася з Куртом Вонегутом у тому, що дзеркала були не поверхнями, які відбивають світло, а своєрідними лійками, тунелями до іншого виміру. Хіба не могла вона подумати саме так. Ні, це не тунелі, а вікна. Яка мені різниця, що там подумає про мене бібліотекарка з Менського університету. Так, схоже, це вікна. Але в житті існує так багато поверхонь, які віддзеркалюють світло, і не тільки дзеркала. Існують склянки для соку, яких насамперед треба уникати поглядом уранці, і склянки для вина, на які не варто дивитися ввечері. А як часто бувало, що вона сиділа за кермом автомобіля і бачила, як її власне обличчя Пильно дивиться на неї з інструментальної панелі. А скільки існує довгих ночей, коли розум, що належить комусь іншому, спрямовує свою увагу на особу, якщо ця особа не спроможна утримати свій розум, щоб він не обертався до цього іншого? А як і справді утриматися від цього? Розум – це затятий бунтівник у шотландській спідничці, якщо ми процитуємо небіщика Скотта Лендона. Він може дійти до того – що плюватиметься вогнем, заощаджуючи вам сірники. Чому б не сказати і так? Він може дійти до такого психодіотизму. Але існує і інша небезпека. Навіть якщо це щось і не приходить по тебе, ти маєш усі шанси на те, що сам не зможеш не прийти до нього. Бо після того, як ти розтягла ці ідіотські сухожилля, після того, як твоє життя в реальному світі стало таким, як розхитаний зуб у хворих яснах, вона спускатиметься сходами або сідатиме в автомобіль, або прийматиме душ, або читатиме книжку, або розв'язуватиме кросворд у журналі. А тим часом її все більше опановуватиме абсурдне відчуття, схоже на те, яке опановує нас, коли ми збираємося чхнути, або Майнгот, люба моя дитино! майнгот, маленька Лізі!» Наближаємося до оргазму, і вона подумає «О, прокляття! Я не приходжу, я відходжу, я переходжу!» Світ захитається і прийде відчуття того, що народжується цілий інший світ, той світ, у якому все солодке і приємне на смак перетворюється на отруту, після того, як споночіє. Цей світ перебуває від нас на відстані лише кроку, не далі, аніж помах руки або оберт стегна. На мить вона відчує, як Касл Рок обвалиться з обох боків і вона стане лізі на натягнутій линві, лізі, яка йде по лезу ножа потім повернеться і знову стане солідною. Хай навіть уже не молодою і надміру худою жінкою в надійному світі, яка спускається сходами, гримає дверцятами автомобіля, відкриває кран із гарячою водою, перегортає сторінку книжки або розв'язує проблеми такого зразка. Великий розгортіяж, слово із трьох літер, починається на «б», закінчується на «м». Через два дні по тому, як книжкова змія від'їхала, в день, який портлендське відділення Національної служби погоди відзначить як найспекотніший день року у штатах Мен та Нью-Гемпшир, Лізі піднялася до порожнього кабінету з переносною стереосистемою в руках і компакт-диском, який мав заголовок, найвизначніші хіти Генка Вільямса. Програти диску у кабінеті Скотта тепер не становило проблеми, як не становило проблеми увімкнути вентилятори того дня, коли тут працювали улюбленці Партриджа. Усе, що зробив Дулей, як з'ясувалося, це відкрив унизу розподільчу коробку електричного струму і вимкнув три рубильники, які контролювали подачу електрики в кабінет Скотта. Лізі не дуже добре уявляла собі, як насправді жарко було в кабінеті, але знала, що йдеться про тризначну цифру. Вона відчула, що блузка в неї прилипла до тіла, а обличчя змукріло, і як тільки піднялася сходами. Їй довелося десь прочитати, що жінки не пітніють, а палають, і яка ж то була ні синітниця. Якби вона залишилася тут надовго, вона, безперечно, померла б від серцевого нападу, але вона не збиралася залишатися тут надовго. Вона іноді чула по радіо пісню «Кантрі», яка називалася «Я не проживу так довго». Вона не знала, а ніхто написав цю пісню, а ніхто її співав. Не друзяка Генк, але вона була їй у чомусь дуже близька. Вона не могла прожити всю решту свого життя, страхаючись власних спогадів або того, що визирає поза них. І не могла жити під вічним страхом, що будь-якої миті може втратити зв'язок із реальністю і опинитися в місячному колі. З цим треба було кінчати. Вона увімкнула в мережу стереосистему, а потім сіла, схрестивши ноги, на підлогу перед нею і поставила диск. Піт затікав їй в очі. Вони щеміли, і вона витрила його суглобами пальців. Скот програв тут багато музики, вмикаючи її на неймовірну гучність. Уперше, коли він заграв для неї пляж далекий від скель, вона думала, що стеля над їхніми головами буде зірвана і златить угору. Звук, який вона збиралася увімкнути зараз, буде зовсім слабеньким супроти того, але вона вважала, що цього для неї вистачить. Великий розгордіяж, слово із трьох літр, починається на «б», закінчується на «м». Аменда сидить на одній із тих кам'яних лав, дивлячись на гавань південного вітру, на дві лави вищі від жінки у східному халаті, яка вбила свою дитину. Аменда каже, А «Він тоді казав мені щось про історію, твою історію, Лізі, і про Афганку». Але він чомусь називав її «африканкою». Він ще тоді сказав якесь чудне слово «бук», «бур» чи «бум». Ні, менда, то був не «бум». Хоч це слово і справді складається з трьох літер і починається на «б», але закінчується воно не на «м», а на «л». Словом, яке застосував Скотт, було, звичайно ж, «бул». Піт збігав по обличчю Лізі, як сльози. Вона не втирала його. Це як бул, кінець, а в кінці одержує шприз. Іноді цукерку, іноді пляшку, кока-коли, скромний мюлі. Іноді поцілунок, а іноді, іноді історію. Так, Любий? Вона розмовляла з ним і мала таке відчуття, що це добре. Бо він досі був тут. Хоч тут уже не було ані його комп'ютерів, ані меблів, ані фантастичної шведської стереосистеми, ані шухляд із рукописами, ані складених у стосики гранок. Його власних і тих, які надсилали йому друзі та шанувальники. Ані книжкової змії. Вона все одно досі відчувала тут присутність Скота. Звичайно ж, відчувала. Бо він ще не сказав усе, що мав сказати. Він мав розповісти ще одну історію. Історію Лізі. Їй здавалося, вона знає, про яку історію йдеться. Бо була лише одна історія, якої він так і не закінчив. Вона доторкнулася до засохлих плям крові на килимі і подумала про аргументи проти божевілля, про ті, які падають із тихим шарудінням. Вона подумала про те, як вони почували себе під деревом ням-ням, наче в якомусь іншому світі, в їхньому власному світі. Вона подумала про людей-психодіотів, про людей-кривавого була. Вона запитала себе, чому Джим Дулей, коли він побачив довгого хлопця, перестав верещати – а руки йому впали по боках. Тому що сила покинула його руки. Таке відбувалося з кожним, хто дивився на психодіота, коли психодіот у відповідь дивився на тебе. «Скоте», – сказала вона, – «мій любий, я слухаю». Відповіді не було, проте Лізі відповіла сама собі. Місто називалося Анарена. Сем Зелайен володів залою, в якій був басейн. Він володів також кінотеатром – і рестораном, на музичному автоматі якого, кожна мелодія була, мабуть, мелодією Генка Вільямса. Десь щось у порожньому кабінеті, здавалося, схвально зітхнуло. А може то була тільки гра її уяви. У всякому разі настав її час. Лізі досі не знала точно, що вона шукає. Але вона подумала, що знатиме, коли це побачить. Безперечно, вона все зрозуміє, коли це побачить, якщо Скот для неї це залишив. І час було розпочинати пошуки. Бо вона не зможе довго так жити. Вона не зможе. Вона натисла на кнопку «Плей» і стомлений веселий голос Генка Вільямса заспівав. «Прощавай, Джо, нам час, нам час. Нам час, нам час в дорогу. Штовхай, штовхай у море пірогу». Пеза КПТ, «Люба моя дитино, подумала вона і заплющила очі. Якусь мить музика ще звучала, але якось глухо і дуже-дуже далеко як музика, що долинає з кінця довгого коридору або з глибокої печери. Потім червоне світло сонця розквітло під її повіками, а температура одразу впала на 20 чи навіть 25 градусів. Прохолодний вітерець, просякнутий ніжними пахощами квітів, лагідно пестив її спітнілу шкіру і відривав від скронь пасма прилиплого до них волосся. Лізі розплющила очі в місячному колі. Вона все ще сиділа схрестивши ноги, але тепер вона була на краю стежки, яка спускалася з червоного пагорба в одному напрямку і вела під затінок щасливих дерев у другому. Їй уже доводилося тут бути. Це було саме те місце, куди вперше привів її чоловік, ще коли він не був її чоловіком, сказавши, що хоче їй щось показати. Лізі підхопилася на ноги, відкинувши з лоба, потом волосся і підставивши обличчя свіжому вітерцю. Вона жадібно вдихала змішані пахощі, які він переносив, але, звичайно, ще більше втішалася його прохолодою. Вона здогадалася, що був час пополудні, а температура повітря була десь градусів 75. Вона чула, як щебечуть пташки, цілком звичайні, якщо судити з їхнього співу. Синиці та дрозди, поза всяким сумнівом, можливо, також зяблики та кілька жайворонків. Але з лісу не долинало ніякого жахливого сміху. Для них ще рано, подумала вона, не було також відчуття близької присутності довгого хлопця, і це була новина, найліпша з усіх. Вона стояла обличчям до дерев і тепер обкрутилася на підборах, зробивши півколо. Вона не шукала очима хрест, бо дулей устромив його собі в руку, а потім кудись відкинув. Вона шукала дерево, те, яке стояло трохи попереду двох інших із лівого боку стежки. «Ні, я помиляюся», – прошепотіла вона. «Вони стоять по обох боках стежки, як солдати, що охороняють вхід до лісу». Такими вона їх і побачила. Побачила і третє дерево, що стояло трохи попереду того, яке було ліворуч. Третє було найбільшим, а його стовбур покрився таким густим мохом, що був схожий на шерсть. Земля під кроною цього дерева досі здавалася трохи проваленою». Це було те місце, де Скот зарив свого брата, якого він так намагався врятувати. І вона побачила, як із високої трави, що оточувала цю заглибину, на неї щось дивиться великими порожніми очима. Якусь мить вона думала, що це дулей або труп дулея, який ожив і знову її переслідує. Але потім пригадала, як одним ударом, відкинувши в бік Аменду, він зірвав із себе непотрібні тепер окуляри нічного бачення без лінз і пожбурив їх у траву. І ось тут вони були, лежали поруч із могилою доброго брата. «Це ще один пошук була», – подумала вона, підходячи до них. «Від стежки до дерева, від дерева до могили, від могили до окулярів нічного бачення. А куди далі? Куди тепер, Люба моя дитина?» Наступним етапом була виявився імпровізований хрест із перекошеною поперечною планкою. Так що вони обидві тепер здавалися стрілками годинника – які показували п'ять хвилин на восьму. Вершина вертикальної планочки була на довжину трьох дюймів вимазана кров'ю дулея, яка тепер засухла і стала темно-бурою, того самого кольору мало схожого на колір лаку, у якій були забарвлені плями на килимі в кабінеті Скота. Вона ще могла прочитати слово «пол», написане друкованими літерами на імпровізованому хресті. І коли вона підняла його з відчуттям глибокої пошани з трави – щоб роздивитися ближче, то побачила там і щось інше. Навколо вертикальної планки була намотана, а потім зав'язана тугим вузлом, вицвіла жовта нитка. Зав'язана. Цьому лізі не мала найменшого сумніву, вузлом того самого виду, як той, що ним скот прив'язав дзвінок Чакі Джей до дерева в лісі. Жовта нитка, яка колись розмотувалася з дротиків доброї матінки, коли вона сиділа біля телевізора на своїй фермі в Лізбоні, була намотана на вертикальну планку саме над тим місцем, де вона була вимазана землею. І подивившись на неї, Лізі пригадала, що бачила, як жовта нитка біжить у темряву, перед тим, як Дулей висмикнув хреста зі своєї руки і відкинув його геть. Це африканка, та, яку ми покинули біля великої скелі, що височіє над озером. Скот повернувся сюди пізніше, через якийсь час, забрав її там і приніс сюди. Розмотав частину, прив'язав нитку до хреста. Потім розмотав ще, сподіваючись, що я знайду решту в самому кінці нитки. Серце билося натужно і повільно у грудях лізі. Вона поклала хрест на землю і пішла за жовтою ниткою в бік від стежки і понад краєм зачарованого лісу, пропускаючи її крізь пальці. Тоді, як висока трава шелестіла біля її стегон, навколо неї стрибали коники, а Люпин забивав її ніздрі своїм солодким запаморочливим запахом. Десь стрикотіла свою пісню жаркого літа, цикада. А ворона в лісі, чи то була ворона. Каркала ця істота, як ворона, звичайнісінька, всім відома ворона. Прокричала своє хрипке привітання, але не було чути ані автомобілів, ані літаків ані людських голосів, ні поблизу, ні десь далеко. Вона брела у траві, ідучи за ниткою розмотаної афганки, у тій самій траві, яку її опанований безсонням наляканий ослаблий чоловік толочив протягом багатьох холодних ночей десять років тому. Поперед нею одне щасливе дерево стояло трохи осторонь від своїх товаришів, широко розкинувши віти і утворивши привабливе озеро затіненої прохолоди. Під ним вона побачила високий металевий кошик для сміття і набагато більшу за його поверхню жовту пляму. Її колір тепер здавався тьмяним і вицвілим. Вовна була бляклою і безформною, наче величезна жовта перука, забута під дощем, або, може, труп великого старого кота. Але Лізі впізнала, що це таке, як тільки скинула туди поглядом, і серце у неї в грудях закалатало. У її пам'яті... Зазвучала мелодія пісні надто пізно, щоб повертатися у виконанні гурту Розхитані Джонсони, і вона відчула руку скота, який вів її до танцю. Вона пройшла за розмотаною жовтою ниткою до самого дерева і опустилася навколішки біля того, що залишилося від весільного подарунка її матері, своїй найменшій дочці та чоловікові своєї найменшої дочки. Вона підняла цей клапоть і те, що в ньому було загорнуте. Вона притулилася до нього обличчям. Африканка тепер пахла вогкістю та цвіллю. Стара річ, забута річ, річ, яка тепер пахла більше похороном, ніж весіллям. Це було добре. Так, як воно й мало бути. Стара афганка пахла усіма тими роками, які вона тут пролежала, прив'язана ниткою до полового хреста і чекаючи на неї чимось схоже на якір. Трохи згодом, коли в неї перестали капати сльози, вона поклала пакунок, бо, безперечно, це був пакунок, туди, де він досі лежав, і подивилася на нього, доторкнувшись до того місця, де жовта нитка починала розмотуватися від поморщеного тіла афганки. Вона здивувалася, що нитка не порвалася, ані тоді, коли Дулей упав на хрест, ані тоді, коли він висмикнув його зі своєї руки, ані тоді, коли відкинув його геть, а пошбурив він його далеко. Звичайно, допомогло те, що скот прив'язав нитку біля самої землі, та все одно викликало подив, що нитка збереглася цілою, надто якщо взяти до уваги, як довго ця бісова штуковина була тут, виставлена на поталу стихій. Це було справжнє диво, так би мовити. Але, звичайно ж, іноді загублені собаки повертаються додому, і так само старі нитки іноді не рвуться і приводять нас до призу в кінці тривалих пошуків була. Вона почала розгортати збляклі. Злиняли рештки афганки, а потім зазирнула в кошик для сміття. Те, що вона там побачила, примусило її засміятися сумним сміхом. Кошик був майже наповнений повінця порожніми пляшками. Одна чи дві здавалися відносно недавніми, принаймні та, що лежала на самому верху. Бо десять років тому не існувало такого трунку, як міцний лимонад «Майка». Але більшість пляшок були давніми. То виходить, ось де він напивався в тому тепер уже далекому 1996 році. Але навіть будучи смертельно п'яним, він надто шанував місячне коло, щоб засмічувати його порожніми пляшками. А чи знайшла б вона і інші його схованки, якби стала шукати? Можливо, мабуть, знайшла би. Але це була єдина схованка, яка її цікавила. Вона підказала їй, що саме тут він зробив останню у своєму житті роботу. Вона вважала, що знайшла всі відповіді, крім найголовніших, саме тих, по які вона сюди прийшла, а саме, як їй далі жити з довгим хлопцем, і як їй уберегтися від того, щоб не вислизнути туди, де він живе, надто тоді, коли він думав про неї. Можливо, Скот залишив їй кілька відповідей, але навіть якщо він їх не залишив, він їй усе ж таки щось залишив, і залишив саме під цим деревом. Лізі знову підняла афганку і обмацувала її, як обмацувала свої різдвяні подарунки, коли була малою дівчинкою. Усередині була якась коробка, але на дотик зовсім не схожа на кедрову скриньку доброї матінки. Вона була значно м'якша, майже зовсім м'яка, так, ніби хоч вона й була загорнута в афганку, та лежала під деревом, проте волога просочилася до неї протягом років. І вперше вона поставила собі запитання – Скільки ж років вона тут пролежала? Пляшка з-під міцного лимонаду підказувала, що не так багато, а обмацування загорнутої речі наштовхнуло Лізі на думку. «Це коробка з рукописом», – прошепотіла вона. «Одна з тих його коробок із твердого картону, у які він складав свої рукописи». Так, вона була в цьому певна. Але полежавши під деревом два або три або чотири роки, вона перетворилася на м'яку коробку. Лізі почала розгортати афганку. Їй залишилося відмотати лише два оберти, і це справді була коробка з рукописом. Її світло-сірий колір перетворився на темний, сланцевий під дією вологи. Скотт завжди наліплював на боки своїх коробок етикетки і писав на них назву твору. На цій коробці етикетка відклеїлася і загорнулася вгору. Вона відгорнула її пальцями назад і побачила два слова, які Скотт написав звичними для себе жирними друкованими літерами для Лізі. Вона відкрила коробку. Аркуші, які в ній лежали, були вирвані з блокнота, їх було десь близько тридцяти, списаних недбалими чорними літерами, які він накреслив кульковою ручкою з повстяним пером. Вона не здивувалася, що Скот усе це написав у теперішньому часі, що все ним написане вкладалося в рамки своєрідної дитячої прози – і що оповідання, здавалося, починалося не від самого початку, а десь від своєї середини. Адже, подумала вона, таке враження могло виникнути лише в того, хто не знав, як жилося двом братам із їхнім божевільним батьком, що сталося з одним і як другий не зміг його врятувати. Подумати, що це оповідання починається від середини, міг лише той, хто нічого не знав ані про придурків, ані про тих, хто відходить, ані про психодіотів. Воно починалося від середини лише для того, хто не знав, що у лютому він починає дивитися на мене дивним поглядом, ніби якось скоса. Я постійно чекаю, що він закричить на мене, або навіть вихопить свого старого складеного ножика і почне мене різати. Він давно вже не робив нічого подібного, але, думаю, це було б для мене майже полегкістю. Це не випустило б із мене психодіота, бо в мені його немає. Адже я бачив справжнього психодіота, коли Пол сидів прикутий на ланцюг у підвалі, і то були вже не фантазії тата про нього, і знаю, що нічого подібного я в собі не маю. Але щось погане з'явилося в самому татові, і різання йому вже не допомагає. Принаймні цього разу не допомагає, хоч він не раз пробував. Я знаю. Я бачив закривавлені сорочки та спідні труси в купі білизни, яку він відкладав для прання». І в ящику для сміття теж. Якби різання мене допомогло йому, я б йому це дозволив, бо я ще його люблю. Люблю ще більше, відколи нас залишилося тільки двоє. Люблю ще більше після того, як ми удвох пережили те, що відбувалося з полом. Любов – це як фатальна доля, як психодіотизм. Психодіотизм сильний, каже він, але він мене не ріже. Одного дня я повертаюся в дім із сараю, де я трохи посидів, щоб подумати про пола подумати про всі ті добрі часи, які ми пережили на цій старій садибі. І тато хапає мене й трясе. «Ти ходив туди!» Кричить він мені в обличчя, і я бачу, що він іще набагато тяжче хворий, аніж я думав, хоч я й знав, що з ним не гаразд. Він ще ніколи не був таким хворим, як тепер. «Чого ти туди ходиш? Що ти там робиш? З ким ти розмовляєш? Що ти собі намислив?» «У той час, як він мене трясе...» Світ переді мною стрибає то вгору, то вниз. Потім моя голова б'ється об край дверей, і в очах у мене спалахують зірки, і я падаю на поріг, відчуваючи перед собою жарке повітря кухні, а позад себе холод, який панує на нашому подвір'ї. «Ні, тато», – кажу я, – «я не ходив нікуди, я тільки був...» Він нахиляється наді мною, упершись руками в коліна, наблизивши своє обличчя до мого обличчя. Шкіра в нього бліда, крім двох червоних плям високо на його щоках. І я бачу, як шастають його очі туди-сюди і сюди-туди. І я бачу, що він і Гаразд тепер навіть не пишуть листи одне одному. І я пригадую, як Пол мені сказав, «Скоти, ніколи не переч татові, коли з ним не Гаразд». «Не бреши мені, що ти нікуди не ходив, малий паскуднику. Я обійшов увесь цей довбаний дім». Я думаю, чи не сказати йому, що я був у сараї. Але знаю, що цим я не поліпшу своє становище, а тільки погіршу». Я пригадую, як Пол казав мені, ніколи не переч татові, коли з ним не гаразд, коли він стає поганим. А що я знаю його думку про те, де я був, то кажу йому так, «Тату, так, я ходив у місячні кола, але тільки для того, щоб покласти квіти на могилу Пола». І це спрацьовує, бо нарешті він принаймні розслаблюється. Він навіть хапає мене за руку, підводить на ноги, а потім обтрушує, ніби побачив на мені сніг або якийсь бруд. На мені нічого такого немає, але, може, він щось і бачить. Хто знає? Він каже, там усе гаразд скуте. З його могилою все гаразд. Ніхто її не пошкодив. Усе гаразд, тату, кажу я. Він каже, я казав тобі скути, що нацисти вже тут. Певно казав, вони поклоняються Гітлерові в підвалі. Там стоїть керамічна статуя цього мерзотника. Вони думають, я не знаю. Мені лише 10 років, але я знаю, що Гітлер помер ще в кінці Другої світової війни. Я також знаю, що ніхто з фірми «Юзгіпум» не поклоняється в підвалі навіть його статуї. Я знаю також і третю річ, яка ніколи не спадає на думку татові, коли він у стані психодіотизму, і тому запитую «Що ти маєш намір робити?» Він нахиляється до мене, і я думаю, тепер він точно мене вдарить, або, принаймні, знову мене трястиме. Але натомість він дивиться мені у вічі. Я ніколи не бачив їх такими великими і такими чорними і хапає себе за вухо. «Що це, скутере? Чим це тобі здається, друзі коскут? «Це твоє вухо, тату», – кажу я. Він киває головою, все ще тримаючи себе за вухо і не відриваючи своїх очей від моїх очей. «Скільки років відтоді минуло, а я і досі іноді бачу ці очі у своїх снах?» «Я маю намір з цим покінчити», – каже він, «і коли час надійде», – він наставляє палець і зображує постріли. «Я пристрелю кожного покидька скутере», Кожного смердючого нациста. І він міг би це зробити. Мій батько міг би це зробити і здобути паскудну славу. Ми могли би прочитати в одній із газет. Пенсильванський самітник у нападі шалу вбиває дев'ятьох своїх колег по роботі. Мотив невідомий. Але перш ніж він до цього дійшов, психодіотизм штовхнув його на інший шлях. Місяць лютий був ясний і холодний. Та коли приходить березень... Погода змінюється, а з нею змінюється і тато. У міру того, як підіймається температура, у небі збираються хмари і починають випадати дощ зі снігом, він стає похмурим і мовчазним. Він перестає голитися, потім приймати душ, потім готувати нам їжу. Потім настає день, здається, то був третій день того місяця, коли до мене доходить, що три дні, протягом яких він іноді не ходив на роботу, бо до цього працював по три зміни підряд, Розтяглися на чотири, потім на п'ять і на шість. Нарешті я наважуюся запитати його, коли він піде на роботу. Мені страшно його про це запитувати, бо тепер він відбуває більшість своїх днів або на горі у своїй спальні, або внизу, лежачи на канапі і слухаючи музику кантрі, яку передають із Вілінга, Західна Вірджинія. Він майже не озивається до мене, незалежно від того, де перебуває». І я бачу, як бігають його очі щоразу, коли він ними дивиться, ніби видивляється, чи немає десь поблизу людей-психодіотів, людей кривавого була. Тож мені зовсім не хочеться про щось запитувати його. Проте я мушу, бо якщо він не повернеться на роботу, то що з нами буде? У десять років людина вже розуміє, що коли гроші перестають надходити, світ стає іншим. «Ти хочеш знати, коли я повернуся на роботу?» – каже він замисленим голосом. Він лежить на канапі, все його обличчя заросло густою щетиною. Він лежить там у старому рибальському светрі, штанях від робочої спецівки, з яких стримлять босі ноги. Він лежить там, а тим часом Рецо він співає по радіо «Їдьмо!» Так, тату. Він підіймається на лікті і дивиться на мене, і я бачу, що він відійшов. Але найгірше, щось ховається в ньому, зростає, стає дедалі сильнішим, чатує на свій час». Ти хочеш знати, коли я повернуся на роботу. Я думаю, це твоя справа, тату, кажу я. Я, власне, прийшов запитати, чи ти хочеш, щоб я зготував каву. Він хапає мене за руку, і увечері я побачу темні синці на тому місці, де його пальці вгородилися в моє тіло. Чотири синці у формі його пальців. Хочеш знати, коли я повернуся туди? Він пускає мою руку, підводиться і сідає. Очі в нього більші, ніж будь-коли, і вони не хочуть бути спокійними. Вони стрибають у своїх очницях. «Я більше не піду туди ніколи, Скоте. Те місце тепер закрите. Те місце полетіло до дітька. А ти хіба нічого не знаєш, ти, тупий малий паскуднику?» Він дивиться на брудний килим вітальні. На радіо Рецовін so поступається місцем Ферлінові гаски. Потім тато знову підводить погляд, і тепер він справді тато. І його слова мало не розривають мені серце. Може, ти й тупий, скутере, але ти славний хлопець. Ти мій славний хлопець. Я нікому не дозволю тебе скривдити. Потім він знову лягає на канапу, відвертає обличчя і каже мені, щоб я більше не турбував його. Він хоче подрімати. Уночі я прокидаюся на звук мокрого снігу, який стукає в шибки вікон, і бачу, що він сидить на моєму ліжку і усміхається до мене. Але це не він усміхається. У його очах немає майже нічого, крім психодіотизму. «Тату», – кажу я, – «а він мені нічого не каже». Я думаю, він мене вб'є, схопить руками мене за шию і задушить, і все, що ми з ним пережили, усі наші випробування з полом були марними. Але натомість він каже досить здушеним голосом. «Спи далі!» – і підводиться з ліжка, і виходить, смикаючись, як це для нього властиво, виставивши вперед підборіддя і виляючи задом – Ніби вдає себе сержанта, який готує своїх підлеглих до параду або що. Через кілька хвилин я чую жахливий гуркіт, гупання важкого тіла, і знаю, що він упав на сходах, а може стрибнув униз. І я лежу неспроможний підвестися з ліжка, сподіваючись, що він мертвий, сподіваючись, що він живий, запитуючи себе, що я робитиму, якщо він і справді мертвий, то потурбується про мене. І я думаю, про все це якось байдуже. Не знаючи, чого мені хотілося б дужче. Якась моя частина навіть сподівається на те, що він закінчить роботу, повернеться і вб'є мене, і у такий спосіб припинить жах життя в цьому домі. Нарешті я вигукую. Тату, з тобою все гаразд. Протягом тривалого часу немає ніякої відповіді. Я лежу там, слухаючи, як торохтить мокрий сніг по шибках вікон, і думаючи. Він мертвий. Мій тато мертвий, і я тут сам один, а потім раптом він горлає з темряви, горлає знизу. Так, зі мною все гаразд. Заткнися ти, малий виродко. Заткнися, якщо не хочеш, щоб потвора, яка ховається у стіні, почула тебе, вийшла звідти і проковтнула нас обох живцем. А може ти хочеш, щоб вона проникла в тебе, як проникла в пола? Я нічого на це не відповідаю, лише лежу і тремчу. Відповідай мені, реве він. Відповідай сучий сину, а то я прийду і ти пожалкуєш. Але я не можу розтолити рота. Я надто наляканий, щоб відповісти. Мій язик тепер схожий на тонкий шматок в'яленої яловичини, який лежить на дні мого рота. Я також не плачу, бо я такий наляканий, що навіть плакати не спроможний. Я тільки лежу і чекаю, коли він підійметься нагору і почне мене бити, або одразу вб'є мене. Потім через тривалий час Мені здалося, що минула щонайменше година, проте більш ніж хвилина або дві не могло минути. Я чую, як він бурмоче щось приблизно з моєї довбаної голови тече кров» або «Сніг торохтить по шибках знов». Та хоч би що він там бурмотів, його голос долинає до мене вже не від сходів, а десь майже від вітальні. І я знаю, він зараз упаде на канапу і засне. Вранці він або прокинеться, або не прокинеться, але в будь-якому випадку на сьогоднішню ніч я його позбувся. Але я досі наляканий. Я наляканий, тому що десь поблизу чатує потвора. Я не думаю, що вона ховається у стіні, але потвора десь тут. Вона проникла в пола, мабуть, вона проникне і в тата, а потім і в мене. Я дуже багато думав про це, Лізі. Сидячи під деревом, а вона сиділа, прихилившись спиною до стовбура, Лізі підвела погляд, здивована не менше, ніж якби привид скота покликав її на ім'я. Власне, вона й думала, що все відбувалося саме так, і чому це вона має дивуватися. Звичайно ж він звертався до неї, до неї і ні до кого іншого, адже це була історія, написана для неї, історія для Лізі. І хоч вона не вміла читати швидко, вона вже подолала третину списаних від руки аркушів із блокнота. Вона сподівалася, що закінчить читання задовго до темряви. «Це добре. Місячне коло – чудове місце, але тільки при світлі дня». Вона подивилася на його останній рукопис і знову з подивом запитала себе, як він зміг пережити таке дитинство. Вона помітила, що Скотт переходив на минулий час тільки тоді, коли звертався до неї тут, у її теперішньому часі. Вона усміхнулася від цієї думки і стала читати далі. Подумавши, що якби їй хтось пообіцяв задовольнити одне її бажання, то вона захотіла би полетіти до цієї самотньої дитини на своєму чарівному килимі самольоті, виготовленому з мішковини, в якій зберігають борошно, і втішити її, прошепотівши їй на вухо, що з плином часу цей кошмар закінчиться, або принаймні ця його частина.